Літала скрипка з вечора над садом, Акації під осінь зацвіли, І падали зірки в серця й балади, І все ніяк упасти не могли. Дорога, захутірець, що звався Божа воля, Вела дорога, схожа на міраж, По ній немов не їздили ніколи, Була вона дивніша із пропаж, Засадом враз і пропадала, Мов одрубав, хто урвище муяр, Не те, щоб люди шляхти обминали, але ж по ній не дійдеш на базар, Хіба піску набрати, хто прошвендя, а чи макар телята прожине. І все ж вона не зникнула від ведів. У ній таки було щось неземне, по ній йшли од Бога і до Бога. І на той світ і дурнів зазивать було так, неначе й нікого, а кушпили до ночі курява. Щоправда, якось дяк веселий бачив. По ній промчали вершники у ніч, Туди промчали, видихнув на здачі. А ось назад сидів до ранку, ні. І може б він зварив зі сліз був сіль. А як же ти, Марієчко, звідь немов ворота в небо дві тополі. З усього світу цвинтар лиш рідня, Там тато й мама. Братик сивочолий, там рушники, і чорне вороння, І кличуть трави пізні, озирнися, і сяє рання зірка, озорися. Її може б з'їли, але який з неї наїдок одна душа? Ти з затополі чи з Спочатку тінь, і трепець звук, І сонця кров розлита долі, І босі ніжки у траву ступила. Дівчинко, ти можеш, тобі воскреснути пора. Десь голосила матір Божа, Десь вітер душі прибирав, Десь ненаситні зузулята З гнізд викидали пташенят. Марійко, ти ж не винувата, Хіба так можна жить, не влад? Це ж не твоя вина, дитино! За все боліть ще більший гріх! Їй шелестіла яворина, Схилялись ясені старі, І прокидалась, морождалась, неначе долі дожидалась. Такий як бавця на дорозі, Чи ясновиця, чи сліпа, Вже й голосок подать не в змозі вже тінь за нею не ступав, ось ось розвіється з туманом. У порохні не видно ніг. Марійко, донечко, кохана, доволі Божої мені, бабуню. Хутір наш пропащий, там не зосталось ні душі. Ось бачте, я звелась ні на що. Синичка й та, хоч не дишіть, її в кота відняв мій тато. Вона тепер мені сестра, та й нам лишилось небагато. Я так не хочу помирати. Синичку з вузлика годую, У ліжку маминім знайшла цей скарб. Ні-ні, я не гидую, вмирала, Діткам берегла. Тут сухарі і тріньки проса, Крихти господні, не мені, що їла. Те, що привелося, та душче дух мій зголоднів. На все, дитино, Божа воля, Тобі судилось неземне, ти кажеш, немічна і квола, а смерть тебе не здожене. Оті дуби слабіші тебе, а люди грішні й поготів. Мені ж замріяв шлях на небо, і в думці пізно багатіть. Пообіцяй мені, дитинко, що пам'ятатимеш стару. В очах твоїх ще на часинку я відіб'юся і помру. А це для чого вам, бабуню? Щоб пам'ятала я? Скажіть. Це нам обом потрібно буде. Віднині ми вже не чужі. Життя пускає свої сіті, зловити марево не більш. Можливо, я й була на світі, щоб стати спогадом тобі. Ти не шукай мене сьогодні, я жила єдиний раз. Бабусе, горлиць, годі лякати, ви ж бо не мара, Ходіть, гуляй, поле із нами, там, кажуть, ярмарки снують, це звідти дзвони над полями, там, біля храму, подають, я смерті більше не боюся. Як станеш поруч, страх зника. Казала мама аж свічуся. Бабунь, ось моя рука, бабунь, а бабця заніміла, війнула білою косою. Заколивалась, задимілась, упала сивою росою, лиш закричала так невчасно сорока, визнана пліткарка та туманцю прозора хмарка, Ще мить постояла і згасла.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 Ефірі програма «Літературна студія». Дорогі слухачі, у нашій попередній передачі прозвучали перші сторінки роману Григорія Лютого «Мама Марія». Ми познайомилися із тим дивовижним духовним космосом України, який академік Іван Дзюба захоплено назвав Магією південного степу. Налаштовуючи наші душі на сприйняття всього огрому роману, мов Камертон пролунав перший текст пісні. А їх у мамі Марії понад п'ятдесят. І всі вони вже народилися, рвуться до вас».